Suria, Erad, Mekkase, 23 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Elif, Lam, Mim, Ra Këto janë vargjet e librit, Kuranit Ajo që të është shpalur ty, Muhammed, prej Zotit të ndë, është e vërteta por shumica e njerëzve nuk e besojnë. Allahu është a i që qijet i ka ngritur me shtylla, të cilat nuk mund t'i shihni, e më pas është ngritur mbifron. A i ka nënështruar djelin dhe hënën. Të gjitha këto rotulohen për një kohët të caktuar. A i i drejton të gjitha qështjet dhe i shpjegon në holësi shpaljet, me qëlim që ju të bindeni se do të takoheni Me zotin tuaj Êshtë a i që e ka shtrir tokën Duke kryuar në të male dhe lumenjë Dhe për që doloj fruti A i ka kryuar nga një qift A i ka bërë që nata të ambuloj ditën Me të vërtet, në këto Ka shenja për njerëzit që mendojnë Në tokë, ka viste që janë të lidhura njeri me tjetërin Ka kopshte të mbjela me hardhi Ka ara dhe palma me një pip ose shumë pipa, të cilat u iten me të njejtin ujë, por disa nga frutet i bëjmë më të shishme nga të tjerat. Pa dushim, në këto, ka shenja për njerëzit që kanë mendë. Nëse ti Muhammed, quditësh nga idhujtarët, janë vërtet të quditësh me fjalet e tyre. Valë, pasi të bëhemi dhe, do të kryohemi njërë. Vërtet përsëri, këta janë ata që nuk besojnë në Zotin e tyre, dhe në qafat e të cilëve do të ketë vargonj. Këta janë banorët e Jehenemit, në të cilin do të qëndrojnë për herë. Ata të kërkojnë ty me ngut tu thjellësh të keqen para së mirës, ndonse para tyre ka pasur shumë dënimesh mbullore. Zoti i yt është falës për njerëzit, pavarësisht gjunaheve të tyre. Por, në të vërtet, zoti ytë është edhe jashpër në dënim Jo besimtarët, thonë, si kur ti ishte dërguar ati një mrekuli nga zoti i ti Në të vërtet, ti je vetëm paralaj mërues E për qdo popull, ka ullë rëfyjes Allahu e di se që mbart qdo femër Dhe e di sa shkurtohet e sa zgjatet koha i lindjes Qdo gjëtë tek a i, është me mas. A i, i di gjërat e dukshme dhe të padukshme. A i, është i madhi, i larti. Për atë, një lojështë, si a i prej ushë që flet me vete, edhe a i që flet me zëtë lartë, si a i që fshihet natën, edhe a i që e cënditën. Njëriu, ka për cjeles e njëj, para ti dhe pas ti, që e mbi këqyri në të me urderin e Allahut. Me të vërtet, Allahut nuk e ndryshon gjendje në një populli, derisa ata të ndryshojnë që kanë në vetë vete. Kura i dëshiron të ndëshkoj një popull, askush nuk mund të pengoj atë, dhe ata, përveçti, s'kanë as një ndihmës. A i ju atë regon juve vetë timën, Duke ju bërë të friksoheni e të shpresoni Êshtë aji Që kryon re të rënda me shi Bubullima e maveronat të me falenderim Por edhe e njët nga frika nda i ti Aji i dërgon rufet dhe godet me to këtë doj Dhe ata Për sëri diskutojnë për Allahun Ndërko që aji është i ashpër në ndëshkime Vetëm për atë është lutja e vërtet kurse idhujt të cilëve jo besimtarët u luten në vend të Allahut nuk u përgjigjen lutjeve të tyre as pak rasti i tyre është si rasti i atij që i zgjat duart tek ujë për të ardhur te goja por ai kursesi nuk i vjen lutja e jo besimtarve është e kot Allahut i përullet në se çdë Gjithçka që gjendet në qiej dhe në tok, me hir a me pa hir, si dhe hijet e tyre, i përulen në mëngjes dhe në mbrëmje. Thuaj, kush është Zoti i qiejve dhe i tokës? Dhe përgjigju. Allahu. Thuaj, a mos vall ju zgjidhni për mbrojtës në vend të Tij, ata që nuk mundi të thjellin vetes as dobi as dëm? Thuaj. A janë të njejt i verbri dhe a i qësheh, ose a janë njësoj terri dhe drita, apo ata i dhujtarët i veshin Allahut ortak të cilët kryojnë si që kryojnë a i, kështu që kryimi unë gjani njejt atyre i dhujtarve. Thuaj, Allahu është kryjuesi i që do gjeje dhe a i është i vetmi nga dhjimtari. A i e zbret shiun nga qieli, prandaj rjedhin lumejt me mas, dhe rjedha bartë mbeturinat mbisi përfaqen e ujt. Edhe zgjyra, kure shkrin njërezit në zjarë që të bënstoli ose vegla, është mbeturin, si ajo? Kështu, Allahu je pshemullin e së vërtetës dhe të së pavërtetës, mbeturinat hiden, ndërsa ajo që u shërben njërezve, mbetet në tokë. Gjetu Allahu i shpiegon Shembujt Për ata që i përgjigjen Zotit të tyre është përgatitur e mira e madhe ndërsa ata që nuk i përgjigjen atij sikur të ishte e tyre gjithçka që gjendet në tokë madje edhe një herë aq ata do ta sakrifikonin atë për të shpëtuar njerëzve të tillë u është përgatitur llogari e rëndë dëstrehimi i tyre është xjehenemi e sa shtrati shëmtuar që është ai van ai që di se ajo që të është shpallur ty Muhammed nga Zoti i yt është e vërtetë a është njësoj me atë që është i verbër ndaj këtij fakti vetëm njerëzit që kuptojnë i avon veshin kësaj këta janë ata që i përmbahen bes lidhjes me Allahun dhe nuk e prishin premtimin. Dhe ata që mbajnë lidhjet familjare që ka urdhëruar Allahut të mbahen, që ka në frikë zotin e tyre, e i frikësohen logarisa rëndë. Dhe ata që durojnë për të fituar dashurin e zotit të tyre, që falin namazin, që ndajnë fshehurazi dhe haptazi, nga ajo që ua kemi dhënë ne dhe që të keqen e kthein me të mirë këtyre u takon shpërblimi në shtëpinë e fundit xheneti i adnit në të cilin do të hyjnë ata dhe besimtarët e ndërrshëm për e prindërvë të tyre grave dhe pasardhësvet e tyre dhe engjëjt do të hyjnë tek ata nga çdo derë e xhenetit e do të thonë Shpëtimi qoft mbi ju, për durimin që keni treguar në jetën e kësaj bote. Sa vendbanimi i bukur që është ky. Sa për ata që shkelin beslidhjen me Allahun, pasi janë zotuar për atë e që kapusin lidhjet familjare që ka urdhëruar Allahu të ruhen dhe bëjnë çrregullime në tokë, mbi ta rëndon mallkimi dhe perfundimi i keq. Allahu Ja shton furnizimin kuj të doj dhe ja pakson kuj të doj. Jo besimtarët, i gëzohen jetës së kësaj bote, por jeta e kësaj bote në krahësim me botën tjetër është vetëm këna qësi kalimtare. Jo besimtarët thonë, pse nuk i dërgohet ati Muhammedit a.s. një mrekuli nga zoti i ti? Thuaj. Me të vërtet, Allahu shpije në humbje, ata që a i do, ndërsa u dhezon në rrug të drejt, ata që kthehen, tek a i. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilve, kur përmendet Allahu që të sohen. Vërtet, zemrat që të sohen në përmendjen e Allahut, për ata që besojnë. Dhe bëjnë vepra të mira Ka qdo mirësi dhe vendbanim të mrekulueshëm Dhe kështu, ne të dërguam ty tek një popull Para të cilit kanë kaluar shumë popull Që ti të ledzosh atyre shpaljen që të kemi dhenë Sepse ata nuk e besojnë të gjithë më shirë shmin Thuaj, a i është zotim Ska zot tjetër përveçti Tek a i më bështetem Dhe të kaji, kthehem Idhujtarët e mekës thonë Sikur të kishte një kuran me të cilin të lëviznin malet Ose të coptohej toka Ose të flisnin të vdekurit Që të besojmë Muhamedin Jo E gjithë qeshtja I takon vetëm Allahut Val A nuk e din ata që besojnë se sikur të domt e Allahu Do t'i kishtë udhëzuar të gjithë njerëzit në besim Kurse jo besimtarët e mekës Për atë të që kanë bërë Vajzdon t'i godas shkatërimi Apo të bjerë pranë shtëpive të tyre Deri sa të kryhet premtimi i Allahut Nuk ka dyshim se Allahu E kryen premtimin e ti Edhe para teje Janë talur me të dërguar Andajun u kam dhëna fatë atyre që kanë më huar e pastaj i kam dëshkuar. Eh si ka qenë dënimi im. Val, a i që është mbi këqyrës për që do këndë se shfar punon, a është njësoj si idhujt që s'dëgjojnë, es shohin gjë? E me gjitha të, ata i shoqërojnë Allahut, zotët rem në adhurim. Thuaj, më tregoni emrët e atyre, idhujve që i abën shok Allahut, Apo ju po e njoftoni atë për në një gjë që aji nuk e di në tokë, Apo thoni vetëm fjalë boshë? Jo, por jo besimtarve. Dina kërite veta u duken të hishme. Ata janë larguar nga rruga e drejtë, Për atë që Allahu e shpije në humbje, Ska u dhërëfyës. Për ata ka dënim në këtë jetë, Por dënimi në jetën tjetër, Më siguri është edhe më i ashpër për ata që mbrojtës nga dënimi i Allahut. Xheneti që u është premtuar besimtarve është i tillë që nëpërtë rrjedhin lumej. Frutat dhe freskia e tij janë të përherëshme. Ky është fundi i besimtarve, kurse fundi i jo besimtarve është zjarrri. Ata të cilëve ua kenë zbritur librin Gëzohen për atë që të kemi shpadhur ty Dhe ka disa prej grupeve që mohojnë Dishka prej ti Thuaj Mua më është urdhëruar Që ta adhuroj vetëm Allahun Dhe që të mos i shoqeroj ati Asgjë në adhurim Vetëm ati i lutem Dhe vetëm të ka i Këthehem Ja kështu Ne e kemi zbritur kuranin Në gjuhën arabe Për të qenë Si gjykim për njerëzit Por, nëse ti ndjek dëshirat e tyre Pas dijes që të ka ardhur Ti nuk do të kesh asë ndihmës Asë mbrojtës prej Zotit Vërtet Edhe parateje ne kemi siel të dërguar Të cilive u kemi dhen gra dhe pasardhës Asë një i dërguar nuk ka siel me vete asë një mregulli Përveç se me lejen e Allahut qdo periudh e kohës ka librin e vetë ku është të shënuar caku i saj. Allahu fshin qfar të doj, engulit qfar të doj në këtë libr, dhe te ka i është libri amëz. Edhe nëse ne të tregojmë ty nga dënimi kjo u kemi premtuar atyre, apo të amarmë shpirtin në par, detyra jote është të kumëtosh shpaljen në. Se logaria është të ne A nuk e shohin ata se ne po uazvoglojmë tokën nga skajet e saj? Allahu gjykon dhe askush nuk mund të thyjej gjykimin e ti A i është i shpejt në logari Dredhi kanë bërë edhe ata që kanë qenë para tyre Por Allahu është zotërues i të gjitha dredhive A i E di që far fiton që do njeri, dhe mohu e si do të adin se për këtë do tjetë përfundimi mëj mirë. Jo besimtarët, thonë, ti nuk je i dërguar. Thua ju, o Muhammed, mjafton Allahu për dishmitar, mi dismeje dhe jush, dhe ata që kanë djeni për librin, besimtarët qifut dhe të kryshterët të asaj kohe.